5. Legea corespondenței. Lumea exterioară este o reflecție a lumii dumneavoastră interioare. Corespunde tiparelor dominante de gândire care vă definesc. Acesta este un principiu extraordinar. Explică majoritatea evenimentelor fericite și nefericite, a succeselor și eșecurilor, a lucrurilor nemaipomenite și groaznice din viață. După ani de studiu în domeniu. Încă mă închin în fața acestei legi extraordinare, așa cum mă închin în fața imensității Marelui Canion. Gândiți-vă puțin. Lumea dumneavoastră exterioară reflectă lumea dumneavoastră interioară din toate punctele de vedere. Nimic nu vi se întâmplă pe termen lung fără a corespunde cu ceva din interiorul dumneavoastră. Pentru majoritatea oamenilor, acest lucru este dificil de acceptat. Majoritatea oamenilor consideră că problemele care se ivesc în viața lor sunt cauzate de alți oameni și de circumstanțe externe. Sunt șocați și iritați atunci când li se spune că sunt principalii arhitecți a tot ceea ce li se întâmplă. Ei doresc ca ceilalți să se schimbe, doresc ca lumea să se schimbe, însă nu sunt dispuși ca ei să se schimbe. Legea corespondenței este un principiu de bază al tuturor religiilor și școlilor de gândire. Iată o veste cu adevărat bună. Este cheia libertății și a fericirii personale. Este drumul către succes și împlinire. Cum puteți aplica această lege imediat? 1. Căutați în jurul dumneavoastră Exemple de situații în care lumea exterioară a experienței este o reflecție a lumii interioare a gândirii, sentimentelor și convingerilor. Cum reflectă situația actuală a afacerilor și carierei dumneavoastră atitudinile și convingerile interioare cu privire la compania, colegii, produsele, serviciile, clienții și obiectivele dumneavoastră? Fiți sincer. 2. Începeți chiar astăzi să construiți în lăuntrul dumneavoastră. Echivalentul mental al vieții pe care doriți să o aveți în exterior. Imaginați-vă că afacerile și cariera dumneavoastră ar fi perfecte în fiecare privință. Ce schimbări trebuie să faceți în modul dumneavoastră de gândire pentru a crea lumea interioară astfel încât să fie în conformitate cu ceea ce doriți să trăiți în exterior? Lăsați-mă să rezum aceste legi pentru dumneavoastră. Toate legile succesului în afaceri cuprinse în această carte sunt extensii logice ale legii cauzei și efectului, combinată cu legea convingerii, așteptărilor, atracției și corespondenței. Ele conțin un singur mesaj. Dacă schimbați calitatea modului dumneavoastră de gândire, schimbați și calitatea vieții dumneavoastră. Și din moment ce nu există limite cu privire la îmbunătățirea modului dumneavoastră de gândire, nu există limite nici cu privire la posibilitățile de îmbunătățire a vieții dumneavoastră. Totul nu depinde decât de dumneavoastră.